В душах є все, і коли заглянемо в них, в кожній побачимо щось із ангела, і щось із чорта, щось із тварин, і з духа, праведника і злочинця. Важна панівна частина, і вона характеризує для нас душу. Панівною в грецькій душі є описана тенденція до ясності, виразності, Але під нею ховаються інші сили, і раціональні. Темні. В хороводі душ у Платоновій політеї запрягу душевних колісниць має два коні – білого, шляхетного, що тягне вгору, і чорного, пристрасного, що тягне вниз. Той чорний кінь штурмує навіть Олімп і там здобуває простір для себе. Недаром другою поруч Атени дочкою Зевеса є Афродита, богиня кохання яка на самому Олімпі справляє Гері опікунці-подружжя, багато клопоту. А сам Завес, коли він стряває в земні справи, то не тільки задля їх розумного порядкування. Ні, він виживає в людському світі свої темні душевні сторінки, і тоді, залежно від потреби й обставин, появляється то в вигляді кривавоокого бека, що схоплює Європу то в вигляді ніжного лебедя, що доводить до дбастями запещену леду, то в вигляді золотого дощу, що споліскує прекрасне тіло Іо. Зрештою, на Олімпі працює намісник тих ірраціональних сил – Діонес Бакх. Ліси й гаї Греції переповнені німфами і хвостатими й бородатими півбогами, фавнами, втіленням ірраціональних похотей і реальне життя грецьке розряджалося безтямними вакханаліями і знаходило своє мистецьке просвітлення в музиці із її духа як каже нічше зродженій трагедії епос і різьба з одного трагедія з другого боку два полюси життя але їх ієрархія для класичного грека ясна, раціональне ясне, це панівне Добре, все інше, то щось інше. Це то, щось, що не існує, не повинно існувати. Коли ж те друге, то інше починає перемагати, валиться класичний грецький світ. Тоді поліс держава-місто стає безкрайою державою Олександра Великого. Тоді місцевий патріотизм стає космополітизмом стоїків. Світ Птолемея. Дістає антитезу в астрономії Гіпарха, предтечі Коперника, а Олімп уступає новоплатонівським пантеїстичним спекуляціям. Вмирає грецька душа, народжується європейська. Вона вагітна тугою вічності, безконечності. Ця туга зразу ще прислолена обов'язковим Птоломеєвим світоглядом але вона проривається в мистецтві, в готичних вежах, що пнуться понад житла до неба. Вона проривається в різьбі, в постатях мучеників і мучениць, їх в тілах, які також вказують інший світ і з цього світу, де так добре почувалася грецька душа. В Ренесансі вже, і світоглядово, нова душа знаходить себе, і тоді крок за кроком – оформлюється в усіх ділянках культури. І знову в пластиці знаходить нова душа прекрасний символ проти ставлення Афродиті символові Греції. Шпенглер докладно зупиняється над порівнянням грецької богині з Мадонною Секстинською. Знову прекрасна жінка, задивлена не в дзеркало і не в себе, але в сина, що його тримає на руках, у далечину, в вічність. «Людина – це стріла в вічність», – каже з глибини тієї ж свідомості Фрідріх Ніцше. Так само повчальне порівняння європейського Олімпу «Вальгали» з грецькими богами. Це вже не ясні, виразно окреслені постаті, але трагічні, темні появи, що пружаться вирости вище себе, щоб потім впасти під вагою провини і призначення». Вірний символ будучої європейської історії, в якій народ за народом виходив із своїх меж